Ауреліано Боендія Одночасно надходили Найсуперечливіші повідомлення Полковник здобув перемогу Зазнав поразки, був з'їдений Ідіанцями в племені Мотілонес Помер в одному з селищ долини знову очолив повстання в Воруміті Керівники ліберальної партії, які саме тоді вели переговори про допущення лібералів до парламенту, заявили, що він авантюрист і не представляє їхньої партії. Уряд голосив полковника розбійником і оцінив його голову в 5 тисяч песо. Після 16 поразок полковника Уриліано Буендія вийшов з Гуахіри на чолі двох тисяч озброєних індіанців і вночі атакував Рюачу. Заскочений зненацька гарнізон у паніці покинув місто. Полковник Ауреліано Буендія розташував у Ріоачі свою штаб-квартиру і оголосив усенародну війну проти консерваторів. Першим офіційним відгуком, який він одержав від уряду, була погроза розстріляти через 48 годин полковника Грінельдо Маркеса, якщо він не відведе своїх сил до східного кордону. Полковник корокем'ясник, який вже став тоді начальником штабу, вручив телеграму полковникові Ауреліано Боендіа з досить понурим виглядом. Але той прочитав її з несподіваною радістю. Чудово! вигукнув він. У нас у Макондо вже є телеграф. Відповідь полковника Ауреліано Боендіа була рішуча. За три місяці він сподівається перенести свою штаб-квартиру в Макондо. Якщо він не застане полковника Грінельдо Маркеса живого, то розстріляє без слідства й суду всіх полонених офіцерів, почавши з генералів, і дасть наказ своїм підлеглим чинити отак аж до кінця війни. Після трьох місяців, коли звитяжні війська полковника Ореліано Боєндія ввійшли в Макондо, першим, хто обійняв його на дорозі в долину, був полковник Грінельдо Маркес. У домі Буэндія було повно дітей. Урсула забрала до себе Санта Софію де з її дочкою та двома хлопчиками-близнюками, які народилися через п'ять місяців після розстрілу Аркадіо. Всупереч його останній волі Урсула назвала дівчинку Ремедіос. «Я певна, що саме це Аркадіо хотів сказати», – мовила вона на своє виправдання. «Ми не назвемо її Урсулою, з таким ім'ям у неї буде дуже важке життя». Близнюків вона назвала Хосе Аркадіо II і Ауреліано Другим. Амаранта взяла їх під свою опіку, поставила у вітальні дерев'яні стільчики і, зібравши ще декілька сільських дітей, влаштувала там щось на взірець притулку для малечі. Коли підляскані ракети калатання дзвонів полковник Ауреліану Буендіє вступив до міста, то при вході до рідного будинку його привітав дитячий хор. Ауреліано Хосе, високий, як його дід, одягнутий у форму офіцера революційних військ, віддав полковникові честь. Та не всі новини були добрі. Через рік після втечі полковника Ауреліано Боендіа, Хосе Аркадіо і Ребека перебралися жити в дім, збудований Аркадіо. Ніхто так і не дізнався, що Хосе Аркадіо перешкодив виконати вирок. У цьому новісінькому будинку, що стояв на площі в найкращому місці, в затінку мегдалевого дерева, обраного для гніздування трьома парами вільшанок, у цьому будинку з парадним входом та чотирма великими вікнами і влаштувало подружжя свою гостинну домівку. Давні ребечені подруги, серед них чотири сестри Москоте, все ще незаміжні, поновили свої сходини за п'яльцями, перервані кілька років тому в галереї з бегоніями. Хосе й далі користувався привласненими землями. Консервативний уряд усталив його права на них. Увечері можна було бачити, як він вертається додому верхи на коні зі зграєю собак, двостволкою за плечима і причепленою до сідла в'язкою кроликів. Одного вересневого дня він повернувся раніше, ніж звичайно, бо насувалася гроза. Привітавшись до Ребеки з їдальні, прив'язав у дворі собак, відніс кроликів на кухню, щоб пізніше засолити, і пішов перевдягтися до спальні. Згодом Ребека запевняла, що коли чоловік зайшов у спальню, вона милася, зачинившись у купальні,